Дія четверта, картина шоста. Перед завісою коли тіль тільтіль, нітіль. Душа світла, пес, киця, хліб, вогонь, цукор, вода й молоко. Душа світла. Я отримала записку від Феї Берелюни. Вона пише, що блакитний птах, певно, тут. Тіль -тіль. де це тут? Вон там, на цвинтарі, за ось цим муром. Ішлося про те, що хтось із мерців сховав птаха в могилі. Тільки б довідатись, хто саме. Доведеться оглянути кожного. Оглянути, як це? Дуже просто. По щоб не дуже турбувати мерців, повернеш діаманта. Побачиш, хто вийде з-під землі, а хто не вийде, тих побачиш у милах? А, -а, а вони не гніватимуться, ані з кілочки вони не помітять навіть. Вони не люблять, коли їх турбують, але опівночі звикли самі з собою виходити, тож ти їм не завдаси жодного клопоту. А чому це хліб, цукор і молко зблідли? Мовчать, мов у води набрали. Молоко похитуючись, мабуть, я зараз скисну. Душа світла стиха до тільтіля. Не на них, вони бояться мертвих. Вогонь вистрибуючи, а я от не боюсь, як звик їх палити. Колись я палив їх усіх, було веселіше, ніж тепер. Тільтіль, -тіль, а чому тримти тіло? Він теж їх боїться, пес виклацаючи зубами. Я? я не тромчу. я ніколи не боюся. Та коли б ти рушив на Божу дорогу, я пішов би з тобою. А Киця нічого не скаже. Киця загадково. Я знаю, про що йдеться. Тільки -тіль до душі світла. Ти підеш із нами? Ні. Краще мені лишитися за центрними ворітьми з речами й тваринами. Час ще не настав. Світлої зарано осявати мерців. Ти підеш із метіль. А тіло не може піти з нами? Так, так, піду. Хочу піти з боженькою. Це неможливо. Фея суворо заборонила. Ти чого боятися? Грозд, грост. Якщо вони лихі, боженько, зробили лише у так. І побачиш, буде як у лісі. Ну, бувайте, дітоньки, я буду недалечко. Цілую дітей. Ті, хто любить мене і кого люблю я, завжди мене віднаходять. До речей, тварин. А вам сюди. Виходить із речами, тваринами, Діти залишаються посеред сцени самі. Завіса підіймається, а за нею відкривається сьома картина. Картина сьома «Цвинтар». Ніч, місячне сяйво, сільський цвинтар. Багато могил, порослих диким зіллям, дерев'яні хрести, могильні плити, тощо що тілі мітіль стоять біля якоїсь надгробка. «Я тільки Тіль-тіль не дуже впевнено. «А от я ніколи не боюсь!» «А мертві злі, а геш?» «Та ні, вони ж не живі!» «А ти їх уже бачив?» «Так, раз, коли ще був зовсім малий!» «А які ж вони, а?» Зовсім білі, дуже тихі, холоднючі. І не розмовляють. «То що, ми їх побачимо?» Звісно, адже душа світла обіцяла. То де ж вони, ті мерці? Ото під зілям, каменюками. І вони тут, а цілісінький рік? Так. Мітіль показує на плити. А це двері до їхніх домівок? Так. А вони виходять на двір, коли сонце? Вони можуть виходити тільки вночі. Чом це? Бо вони в самих сорочках. А коли дощ вони теж виходять? У дощо вони сидять удома. А там у них добре, кажуть тісно дуже. А дітки в них є? А вже ж, всі, хто мер із ними. А з чого ж вони живуть? Їдять корінці. То ми їх побачимо? Звісно. Ми ж усе бачимо. Щойно повернемо діаманта. «А що вони нам скажуть?» «Та нічого не скажуть. Вони ж не розмовляють». «А чому вони не розмовляють?» «Бо немає чого сказати». «А чому вони не мають чого сказати?» «Не нуди!» «Мовчання!» «То коли ти повернеш діаманта?» «Ти ж чула!» Душа світла сказала, що ми маємо діждатися півночі, бо тоді мерців не турбуєш. А чому їх тоді не турбуєш? Бо тоді вони самі виходять на чисте повітря. А ще півночі нема? Бачиш, годинник на церкві. Бачу, бачу навіть маленьку стрілку. Так от, зараз битиме північ. Уже, рівно, чуєш? Б'є північ. Я хочу піти. Тепер не можна. Я повертаю діаманта. Ні-ні, не роби цього. Я хочу піти. Я боюся, братику, Дуже-дуже. Але ж небезпеки нема. Я не хочу бачити мерців. Не хочу. Ну, не хочеш, то не дивися. Заплющ очі. Мітіль, учепившись за одіж тільтілі. Тільтільчику, тіль я не можу. Правда, не можу. Не живий тут з могилу. А не трусись, так вийду собі на хвильку. Але ж ти теж тремтиш, Вони такі страшні. Час, вже за північ. Тіль, тіль повертає діаманта. Страшна мить мовчання і заціплення. Тоді помалу хитаються хрести, прочиняються надгробки, піднімаються плити. Мітіль тулиться до тілі. Вони виходять. «Вони тут!» З усіх могил потроху здіймається цвітіння, попервах легке, мов пара. Згодом білішає, наче весільний серпанок. Далі яснозор розводиться, розростається і потроху заповнює все навкруги, шаруючи око, обертаючи кладовище на казковий весільний сад, який невдовзі осяває перше проміння зорі. До близької роса розпускаються квітки, Вітер шелестить у листі, гудуть бджоли, Птахи прокидаються і заливають просторінь Першим п'янким гімнами сонцю життю. Зачудовані, засліплені красою, Тільтілі Мітіль, тримаючись за руки, Ходять між квітами, шукають могил. Мітіль шукає в траві. «А теж ж мертві?» Тільтілі собі шукає. «Мертвих немає». Картина 8. Перед завісою з пригарними хмарками виходять тюльтіль, мітіль, душа світла, пес, киця, хліб, вогонь, цукор, вода і молоко. Душа світла. Гадаю, цього разу блакитний птах буде наш. І як це мені не спало, на думку, відразу? Тільки сьогодні на світанку, коли я набиралася сил у зорі, В мені ніби небесний промінь майнув. Ми стоїмо біля входу до чарівних садів, Де під наглядом долі мешкають усі людські радощі і блаженства. Тіль-тіль, а їх багато, там також перепаде, вони маленькі. І є маленькі, і є великі. Є огрядні струнки, вродливі й не дуже привабливі. Втім, нещодавно найовидніших вигнали з саду. І вони знайшли прихисток у лих. Варто зазначити, що лиха мешкають у печері поряд. Вона з'єднана із садами блаженств, а відділяє їх лише щось на кшталт церпанку, чи легкої завіси, яку раз у раз діймає вітер, що дме з верхів її справедливості, чи з глибин вічності. Тепер нам треба все озгодити і вжити певних засобів безпеки. Звичайно, блаженства дуже добрі, однак між ними є кілька загрозливіших і найпідступніших за найбільший лиха. Хліб. Маю пропозицію, якщо вони там підступні і небезпечні, чи не краще б нам зачекати при вході, щоб негайно стати до дітям, як їм випаде тікати? Гай-гай, гай-гай, хочу всюди йти з боженьками. Нехай боягузи собі залишаються при вході. Нам не потрібні, позирає на хліба, страхопуди. Та, позирає на кицю, зрадниці. Вогонь, я піду, там, кажуть, весело, весь час танцюють. Хліб, а там їдять. Вода пхенькає, я ніколи не бачила прожила женств, навіть найменшенького. А так хочу. Душа світла. Замовкніть. Ніхто вас не питався. Я розсудила так. Пес, хліб і цукор підуть з дітьми. Вода лишиться тут. Вона занадто холодна. Вогонь теж. Він аж занадто нестримний. Молоко б так само доконче радила не переступати порога. Воно надто чутливе до всього. А киця хай сама собі дає раду. Та воно боїться а я дорогою завітаю до моїх давніх друзів-лих. Вони живуть поруч із блаженствами. Тіль-тіль, а ти підеш, душе світла? У такому вигляді зайти до блаженств я не можу. Більшість з них мене і на дух не переносить. Однак маю при собі щільний серпанок, яким я накриваюся для відвіднень щасливих людей. Розгортає довгий серпанок і добре в нього закутується. Треба подбати, щоб жоден промінчик моєї душі не злякав їх, адже є чимало нещасних і боязких блаженств. Ось так. Тепер навіть найгиднішим і найгріднішим не буде чого боятися. Піднімають завісу, і за нею відкривається картина дев'ята. Картина дев'ята. Сад блаженств. Щойно підняли завісу, як на тлі садів, постає зала з високими мармуровими колонами, між якими, затуляючи глибину сцени, висять масивні пурпурові портьєри. Архітектура і обранство зали нагадують, що найпешніші та якнайчуттєвіші Полотна майстрів венеціанського чи фламандського відродження – Вронезе чи Рубенса. Скрізь – квіткові гірлянди, роги достатку, вази, статуї, френзелі й дорога позолота. Посеред сцени – важкий розкішний стіл з яшми та золоченого срібла, заставлений канделябрами, кришталем, золотим і срібним посудом, вишуканими стравами. За столом їдять, п'ють, горланять, співають, вимахують руками найтовстіші земні блаженства. Нехто валяється на підлозі, хропе серед решток дичини, фруктів, перекинутих амфор і глеків. Блаженства величезні, огрядні, червонопикі, вбрані в воксамити парчу, обвішані перлами й коштовним камінням. Вродливі рабині раз у раз підносять їм сіляко оздоблені страви й пінисті напої. Гупає жартівлива груба музика, переважно з мідних інструментів. Сцена залита темно-червоним світлом. Тільтіль -тіль і змітіль псом, хлібом і цукром на передньому плані праворуч боязко горнуться до душі світла. Киця мовчки проходить справа у глиб сцени і, піднявши якусь темну завісу, зникає за нею. Тільтіль -тіль. А хто ці товсті пани, що забавляються і уминають стільки смакоти? Душа світла. Найтовстіші земні блаженства – це ж ясно, як Божий день. Можливо, хоч навряд, блакитний птах на якусь мить залетів до них. Тож не повертає ще діаманта. Для годиці спершого глянемо цю частину зали. А можна підійти до них? Аж ж, вони не злі, але майже всі невиханвані і до того ж непристойні. А які в них тістечка гарні? А точна кобаски, а баранячі ніжки, а теляча печіночка. У світах з роду віку не було смакоти і краси на телячу печіночку. Хліб. От хіба що замішані на пшениці. Чотири фунтових липців, вони в них божественні. Ото вже ліпота, ліпота. Вони ж товстіші за мене. Цукор. Даруйте, даруйте. Але дозвольте, дозвольте мені. Я, звісно, нікого не хочу образити, але ж не забувайте, що слава і краса цього столу саме солодощі. А ще я насмілюся зауважити, що саме їхня пушнота й близько затьмарює все, як у цій залі, так і в цілому світі. Тіль-тіль. Вони так щасливо раюють, аласують, регочуть, співають. О, схоже, нас помітили. Справді з десяток найстовстіших блаженств підвелося з-за столу. І підтримуючи руками черева перевальцем тюпають до дітей. Душа світла, не бійся, вони дуже гостинні, напевне запросять тебе на обід, але не згоджуйся, Напреставай на їхні умовляння, бо геть забудеш про своє призначення. Тіль-тіль, як це, не скуштувати й найменшого тістечка? А вони ж такі смачнюші, смачнющі, свіжесенькі, посипані цукром, политі варенням. Скільки на них кремо. Вони шкідливі. Вони поспавляють вольовитості. Треба жертвувати чимось. Обов'язок над усе. Відмовся чемно, але рішуче. Ось вони. Найтовстіше блаженство простягає тільтілю ручищу. Добрий день, тільтілю. Тільтіль здивовано. То ви мене знаєте? А хто ви? Я найтовстіше блаженство, блаженство бути багатим. Від імені моїх братів я прийшлю. Прийшло просити вас і вашу родину шанувати своєю присутністю нашу нескінченну учту. Ви потрапите до гурту найкращих представників істиннотовстих земних блаженств. Дозвольте вас познайомити з найголовнішими. Ось мій зять, блаженство володіти. Оце з що нагадує грушу. А ось блаженство вдоволеного чистолюбства. В нього пухкете на бендючене обличчя. Блаженство вдоволеного чистолюбства зверхню киває тільтілю. Ось блаженство пити, коли вже не відчуваєш спраги. Та блаженство їсти, коли вже не відчуваєш голоду. Вони близнюки і кульгають на обидві ноги. Ті вітаються, похитуючись. Ось блаженство нічого не знати, слухати тетеря, і блаженство нічого не розуміти, сліпе, мов кріт. Ось блаженство нічого не робити, і блаженство спати більше, ніж потрібно. Руки в них, наче хлібні м'якушики, а очі, мов персикове варення. Аж ось нарешті заливний регіт. У нього рот посамісінький вуха, сопроти цього реготу всі безсилі. Заливний регіт вітається, пирскаючи сміхом. Тільтіль, -тіль, вказуючи на товсте, блаженство, яке стоїть осторонь від інших. А он те, що не зважується підійти, стоїть спиною до нас. Хто це? Не зважайте, воно з ніяковіло, та йому незручно стати перед дитячі очі. Бере тіль за руку. Ходімо, учта знову розпочинається, вже в 12 сьогодні. Чекають лише вас, чуєте вигуки? То тарі підкликають вас. Я не можу познайомити вас з усіма, їх там сила селена. Беручи дітей по-під руки. Дозвольте провести вас на почесні місця. Тіль-тіль. Красно, дякую, вельми шановне дорідне блаженство. Їй бо мені дуже жаль, але це неможливо. Поки що. Ми чим скоріше маємо піймати блакитного птаха. Ви раптом не знаєте, де він сховався? Блакитний птах? Втрувайте. А. Щось таке пригадую. Колись мені про нього щось казали. Здається, він не їстівний. Так чи так, а за нашим столом його ніколи не подавали. Тож він жодної цінності для нас не має. Та не журіться ти. У нас безліч смачніших речей. Ось поживете у нас, побачите, що ми тут робимо. тіль, -тіль. А що ви робите? Ото тільки роботи. Нічого не робити. Жодної вільної хвилиночки. весь час їмо, п'ємо, спимо. Самі клопоти. Та хіба ж це весело? А вже ж весело. До того ж на цій землі немає інших розваг душа світла. Гадаєте, немає? Найтовстіше блаженство стиха до тількиля, вказуючи на душу світла, Хто ця молоденька нечема. Впродовж цієї розмови юрба товстих блаженств, нижчих узваннів мовила пса, хліба і цукор приєднатись до гулянки. Раптом тіль бачить. Ця тріця, пліч-опліч з господарями, їсть, п'є і несамовето горланить. Тіль-тіль, погляньте, душе світла, вони всілись до столу. Покличи їх назад, це може кепсько скінчитись. Тіло, тіло сюди. Ходи сюди негайно, зараз же, чуєш? Сукри хліби, а вам хто дозволив відходити від мене? Що ви там робите? Чи ви в мене спиталися дозволу?» Хлібе з напханим ротом. «А що не мій би ти поводитись, що мені ще?» «Що?» «То хліб смів перейти зі мною на ти? Чи ти сказився? Гов тіло, то ти так мене слухаєшся? Ходи сюди, гопки, гопки, чуєш? мерщій. Пес опівголоса з кінця іншого столу. В час їжі я нічого не чую, нікому не корюсь. Цукор солодкаво. Вибачте, з ласки своєї пани, але ж ми не можемо ображати хлібосольних господарів наших. Найтовстіше блаженство. Ось бачите, який чудовий приклад. Ходімо, чекають лише вас, не приймаємо жодних відмовок. Можемо застосувати і трішечки силування. Ну ж бо, товсті блаженства, допоможіть. Тягніть їх до столу, силоміць. Хоч не хоч, а ми таки їх ущасливимо. Всі товсті блаженства радо верещать, постуючи і бавлячись тягнуть дітей, а ті, що сили відбиваються. Заливний регіт стискає душу світла в міцних обіймах. Душа світла. Поверни діаманта, мерщій. Тільтіль виконує наказ душі світла, сцену тут таки заливає несказанно чисте, ніжне, божественне рожеве світло. Грубі прикраси на першому плані та щільні пурпурові портєри спадають і зникають, а за ними постає казковий сад погідного ладу. Він подібний до зеленого храму зі зграєними прямими алеями. Могутніми буйними осяйними деревами, Висадженими в певному порядку. П'янка цнота квіток, Яра свіжість води, Які струменіють, плинуть І б'ють звідусіль, Усе, наче, розноситься ген Аж за обрій, звістку щастя. Бенкетний стіл канув, Мов каміню воду, Від світлоносного повіву На сцену парча, оксами, твінці, А також смішні Маски товстих блаженств злітають у височні, рвуться на шмаття й опадають до ніг ушелешених бенкитарів. Вони так само з миг ока зморщуються в проколоті міхурі, перезираються, мружаться від незвичного зарізкого для них світла. Поставши нарешті на справжки, тобто бридкими, голими, зів'ялими нікчемами, нажахані й осоромлені, блаженства несамовито верещать. І в тому лементі найбільше чується крик заливного сміху. Лише блаженство нічого не розуміти зберігає спокій, коли його приятелі гасають по сцені в пошуку схованки, туляться по закутках, сподіваючись, що їх не видно. Та у сліпучому саду нема тіней, тому більшість ізвідчаю зважується прослизнути за темну завісу в кутку праворуч, яка прикриває вхід до печери лих. Щоразу, коли котресь наполухане блаженство підіймає завісу, з глибини печери долинає лайка, погрози й прокляття. Присоромлені пес, хліб і цукор, похнюпивши голови, підходять до дітей і ховаються за їхніми спинами. Тільтіль -тіль споглядає втечу товстих блаженств, яка гедота. Куди це вони тікають? Душа світла. Господи Боже! Вони зовсім втратили лузд, шукають прихистку влих, та звідти їх навряд чи випустять. Тіль-тіль, роззираючись довкола, зачудований. Ой, який гарний сад! Який сад! де це ми? Уша світла. Там саме. Змінилося лише бачення. Тепер ми бачимо істину речей і нам ось ось являться душі блаженств, які витримують світіння діаманта. Яка краса! Краса? Наче влітку. Ой, погляньте, до нас ідуть. Нас помітили. Справді, сади повніться істотами на янголів, які, наче, прокинулися від довгого сну і зграйно пливуть між дерев. Вони вбрані у шати ніжних м'яких відтінків. В ранішньої блакиті першого цвітіння троянд іскристої води, бурштинової роси тощо. Душа світла. До нас простують кілька ласкавих допитливих блаженств, які все нам повідають. А ти з ними знайома? Так, із усіма. Частенько тут буваю, хоча вони і не знають, хто я. Ой, скільки їх, скільки! Сходяться з усі біч. Колись було значно більше, то всі блаженства завдали їм чимало шкоди. Хай там як, а їх чимало. Ти побачиш іще багатьох, що інодія діаманта пошириться на весь сад. На землі набагато більше блаженств, аніж нам здається. Однак люди здебільшого їх не помічають. А он малече, біжимо їм назустріч. Не варто. То нас цікавить, підійде сам, нам не стане часу знайомитись з усіма. Гурт маленьких блаженств, вибігши з гущавини, заходиться сміхом і заводить танок довкола дітей. Тіль-тіль, ой, які гарнюні. Хто ж вони, та звідки? Душа світла. Це дитячі блаженства. А можна з ними побалакати? Марна справа. Вони співають, танцюють, сміються. Ось тільки не говорять іще. Тіль-тіль радісінький. Здорово, здорово. Яке сміхотливе товстення. А які ж у них щічки. Яке вбрання. Вони тут усі багаті. Душа світла. Та ні. Тут, як і скрізь, бідних більше, ніж багатих. Туди ж бідняки. Їх не відрізниш. Блаженство будь-якої дитини Вдягнули в усе найкраще, що тільки є на небесах і на землі. Тіль-тіль до танцю. Я теж хочу потанцювати. Вони ніяк не можна. У нас обмаль часу. У них блахитного птаха, певно, нема. До того ж вони поспішають. Бачиш, їм також не можна гаяти часу. Дитинство таке коротке. Інша зграйка блаженств, трохи старших за попередні, вибігає із саду. І, виспівуючи на всі заводи, «Вони тут, вони тут, вони бачать, вони бачать нас!», танцює довкола діток веселу фарандолу. Після танцю блаженство, яке схоже є ватажком гурту, підходить до тільтіля і ручкається з ним. «Здоров, тільтілю!» -ті «Ще один приятель, до душі світла. Куди не підеш скрізь, тебе знають. Хто ти?» «А ти не впізнав мене?» «Ладен, закластися, ти не впізнав жодного з нас!» Тіль-тіль зніяковіло. «Та ні, не знаю. Не пригадую, щоб ми десь зустрічались?» «Блаженство! Чуєте? Так я і знала. <схи> Він ніколи нас не бачив. Всі інші блаженства заходяться сміху. Та ж, тіль-тільчику, ти добре знаєш нас усіх. Ми завжди поруч з тобою. Їмо, п'ємо, прокидаємо, здихаємо». Живемо разом. Та так, а та, вже ж, а вже ж, пригадую. От ще дізнатися імена ваші. Зрозуміло. Нічого ти не знаєш. Я ватажок блаженств твого дому. А це все блаженства, які мешкають в ньому. Тіль-тіль. То вдома є блаженства? Всі блаженства заходяться реготом. Оце так. Ви чули, чи є вдома блаженство? Та дімними аж роїться, бідолашко. Сміємося, співаємо, весело, що ми відхиляємо стіни, відкидаємо дах. Та все намарне, ти нічого не бачиш і не чуєш. Але, сподіваюся, дійдеш іще розуму. А зараз привітайся з найшанованішими. Як вернешся додому, то одразу їх впізнаєш. Тож по завершенні гарного дня зможеш підпадьорити їх усміхом, добрим словом. Адже вони справді гарують з усіх сил, щоби життя в тебе складалося легко і чудово. Почнемо з мене. Я – твій вірний служитель, блаженство доброго здоров'я. Я не найвродливіше з усіх, однак найповажніше. Пізнаватимеш мене? А ось блаженство чистого повітря. Воно майже прозоре. Ось у сір'ячині «блаженство любити батьків». Воно завжди журиться, бо на нього ніколи не зважають. А ось блаженство блакитного неба, природно вбраний в блакить. І лісове блаженство, що, певна річ, одягне в зелень. Ти бачитимеш їх щоразу, як визирнеш у віконце. Ось іще добрі блаженства сонячних днів у діамантовому вбранні весни. Тіль-тіль. І ви такі гарні щодня? А вже ж в кожному домі, де вміють бачити свято щодня. А надвечір з'являється блаженство вечірніх заграв, багатше від усіх царів світу. За ним приходить блаженство бачити схід зірок, усе в золоті, мов стародавній ідол. А в негоду об'являється блаженство дощу, усі перлами, і блаженство зимового вогнища. Воно розгортає перед замерзлими долоньками свого теплого пурпурового плаща. Ой, я забув назвати найкраще, що найясніше між нами блаженство чистих помислів із родини великих чистих радощів, які ви незабаром побачите. Аж ось іще, та їх тут безліч, ми так ніколи не дійдемо кінця, а треба ж негайно повідомити радощі. Вони там, горі, біля небесної брами, і ще не знають про ваш прихід. Я пошлю по них блаженство бігати, бо соні ж поросі. Воно найпрудкіше. Звертається до щойно названого блаженства, яке підбігає навскоки. Біжи! Цієї миті, таке собі бісеня в чорній сорочині, розштовхуючи всіх і горла нічі казна що, підбігає до тільтіля й ошаліло гайсає довкружнього, гріваючи його цілою, зливою, невідворотних носаків, стусанів і товчеників. Тільтіль -тіль ошелешений, і геть обурений. Що то за дикун? Хм. Еге, знову блаженство бути нестерпним втекло з печери лих. Не знаєш, куди його запроторити? Воно тікає звідусіль. навіть лиха не хочуть лишати його в себе. Бісеня й далі, корчачись зі сміху, дає налисників тільтілю, який даремно борониться. Та раптом шаленця, мов язиком, злизало. Тільтіль. -тіль. Що воно таке? клепки бракує? Душа світла. Не знаю, подейкують і ти іноді буваєш таким неслухом. Але треба зараз же дізнатися про блакитного птаха. Може, ватажок домашніх блаженств знає, де він. То деш блаженство. Він навіть не знає, де блакитний птах. Усі домашні блаженства заливаються реготом. Тіль, тіль обурений. Не знаю. Так, і це геть не смішно. Знову рейт. Блаженство. Гараздне серце. Та, годі вже реготати. Не знає то не знає. Нема чого кататися з осміху. Він, як і більшість людей. Та ось блаженство бігати босоніж по росі простує до нас із великими радощами. Справді високі, вродливі створіння на взір янголів, убрані в осінні сукні, повагом плинуть до них. Тіль-тіль, які красуні! А чому вони не сміються? Хіба вони нещасливі? Душа світла. Найщасливіші не сміються. Хто це? Великий радощі. Ти знаєш їх усіх найменше? Та вже ж ми часто бавимося разом. Попереду – радість справедливості. Вона всміхається, щойно відновлюється якась порушена справедливість. Я ще надто юне, на моїм віку вона ні разу не всміхалася. За нею радість доброти – найщасливіша, а проте й найсумніша. Їх завжди кортить розрадити лиха, та силу її стримуємо. Праворуч у неї радість виконаної праці та радість мислити, далі радість розуміти, яка досі розшукує брата, блаженство нічого не розуміти. Тіль, тіль Я ж бачив її брата, він побіг до лихи з товстими блаженствами. Ох, я було певне, добра з нього не буде. Зле товариство його геть зіпсувало. Та не кажи про це сестрі. Вона піде шукати його. І ми втратим чи не найбільшу радість. Серед найвищих також радість бачити прекрасне, яка щодня додає кілька променів до тешнього світла. Тіль, тіль А ген там, у далині, золотому захмар'ї. Хто це там так високо, що не побачиш, навіть як станеш навшпиньки? Хо, то велика радість любити. Але скільки не старайся, всю ти її не побачиш. І ще замалий. А там, у глибині, кого це вгорнено серпанком. І чому вони не підходять? Того не знані ще людям радощі. А чому це інші відсахнулись? Через нас? Вони дають дорогу іншій радості. Вона, мабуть, найчистіша. Тіль-тіль, і хто це? Хм? А ти хіба досі не впізнав її? Придивись пильніше. Відкрий очі з усієї душі. Вона побачила тебе, побачила. Вона простягає руки, біжить до тебе. Це радість матері твоєї, неповторна радість материнської любові. Інші радощі, підкликавши радість материнської любові, мовчки відступають перед нею. Материнська любов. Тіль-тілю і м'ятіль, то це ви. Чи справді я бачу вас? Оце так несподіванка. А я сиділа собі однісінька вдома. Аж тут ви обоє раптом злітаєте до неба, де сяють радістю душі всіх матерів. Та спершу поцілуйте мене. Поцілуйте з усієї душею, Хочі ж, до моїх обіймів. На світі немає більшого щастя. Тільтілю, чому ти не смієшся? А ти, Мітіль, чи ж ви не впізнаєте мамину любов? «Та ж погляньте, хіба ці очі, губи, руки не мої?» «Тіль-тіль, де, -де геш?» я не знав. Ти схожа на маму, тільки значно вродливіша.» «Материнська любов. А ж, адже я не старію. Щодня мене повнить снага, юність, щастя». Кожна ваша усмішка відмолоджує мені рік. Дома цього не видно, але ж тут видно все, все істинне. Тільки -тіль зачудовано дивиться на неї і цілує. А з чого зітка на твоя чарівна сукні? Із шовку, среб, срібла чи перлів? Материнська любов. Та ні, вона з ваших цілунків? поглядів, пестощів. Кожен цілунок вплітає в неї сонячного чи місячного промені. тіль, -тіль. Дива! Я ніколи й гадки не мав, що ти така багатюща. А де ти ховала цю сукню? У шафі ключ, от якої в тата? Материнська любов. Та ні, вона завжди на мені. Ось тільки її не видно. Коли очі заплющиш, нічого ж не бачиш. Геть усі матері багаті, якщо люблять своїх діток. Немає бідних мам, немає некрасивих чи старих. Їхня любов найбільша радість, і то навік. І навіть коли нені здаються сумними, одного лише цілунку досить, аби сльози їхні обернулися на зорі в глибинах віч. Келтіль вражено дивиться на неї. Так, справді очі в тебе повні зірок. Це мамині очі, але вони ще кращі. І рука твоя з вручкою, на ній навіть слід опіку з того часу, як ти запалювала лампу. Та рука біліша, а шкіра така ніжна, наче струмінь світла. Хіба ти не працюєш тут, як удома? Ні, ці руки мої, хіба ти не бачив, як вони білішають І світяться, коли пестять тебе. Тіль-тіль, мамцю, дивно, І голос ніби твій, А утовориш краще, ніж удома. Материнська любов. Втома надто багато справ, І немає часу на розмови, Проте й невимовне можна почути то після нашої зустрічі ти впізнаватимеш мене, як повернешся завтра до хати. Впізнаватимеш мене і в подертій сукні. І я не хочу вертати, адже ти тут. Поки ти тут, я хочу бути з тобою. Але ж я там також, всі ми там. Хіба є різниця? Ти прийшов сюди лише, щоб усвідомити, щоб навчитися бачити мене, як дивитимешся там? Розумієш, тіль Гадаєш, ми на небі, але ж небо скрізь, де ми цьомаємось. Немає двох матерів, і в тебе є лише одненька. У кожної дитини тільки одна мати, одна навік. І вона завжди найкраща, треба лише добре її пізнати і навчитися дивитися. Але ж яким дивом ти потрапив сюди і як знайшов дорогу? Та ж люди її шукають, відколи з'явилися на землі. Тільки -тіль, вказуючи на душу світла, яка сором'язливо відійшла в бік. Це вона привела мене. Хто це? Душа світла. Я бачу її вперше. Чула тільки, що вона дуже добра і щиро любить вас. Але чому вона там зачаїлась? Вона ніколи не показує обличчя? Та ні, показує. От хіба боїться, аби блаженство не злякалось, як вона все прояснить? Та хіба ж вона не знає? Ми так чекаємо на неї. Підкликає інші великі радощі. Ходіть сюди, сестри, ходіть, біжіть усі сюди. Нарешті до нас завітала душа світла. Між великих радощів перебіг шепіт. Вони підходять. «Душа світла тут! Душа світла!» Радість розуміти від відсторонньої інших і цілує душу світла. «То ви душа світла? А ми й не знали. Ми стільки років, стільки літ чекали вас. Впізнаєте мене? Я радість розуміти. Я стільки шукала вас». Ми дуже щасливі, ось не бачимо далі самих себе. Радість справедливості теж цілує душу світла. Впізнаєте мене? Я радість справедливості. Я стільки молилася вам. Ми дуже щасливі, ось не бачимо далі своїх тіней. Радість бачити прекрасне і собі цілує душу світла. «Пізнаєте мене? Я радість краси. Я так вас люблю. Ми дуже щасливі. От тільки не бачимо далі своїх мрій. Радість розуміти. Бачите, сестро? Бачите? Не боріться. Ми вже досить дужі, вже досить чисті. Відкиньте свій серпанок, за яким сховалася решта істин і блаженств. Погляньте. Всі мої сестри стали навколішки. Ви наша володарка». Ви наша винагорода. Душа світла щільніше загортається в серпанок. Сестри, прекрасні сестри мої, я корюся владарю. Час ще не настав, та колись він проб'є, я прийду до вас усіх сміливо та ясно. Прощавайте. Підведіться, обнімімося віднайдені сестри мої чекаємо зустрічі. Вона не забариться. Материнська любов цілує душу світла. Ви були такі добрі до моїх сердешних діточок. Душа світла. Я завжди добра до тих, хто любить душею. Радість розуміти підходить до душі світла. Нехай останній цілунок закарбується на моєму чолі. Довгий цілунок. Коли ж вони розходяться, то підводять голови. На очах в усіх радощів бронять сльози. Тільки ль -тіль здивований. Чому ви плачете? Обводить очима інші радощі? А ви теж плачете? А чому у всіх сльози на очах? Душа світла. Да ты, ну мой